Та й навечері. Грегор по-своєму втішений повернутися на Мангеттен після відкритих на Всібіч площ та параноїдально незахищених перспектив столиці. От тільки, на жаль, ненадовго. Врешті-решт він просто виконує завдання Брандла. хоча це і не забороняє йому насолоджуватись глибокими кам'яними каньйонами та цілеспрямованим вируванням мільйонів їхніх жителів на рівні землі. Як завжди, велике яблуко – справдешній діловий мурашник, у якому вирують цілеспрямовані інформаційні потоки, що скеровують заклопотаних працівників на своїх роботах. Грегора Жнюшить, пригальмувавши на перехресті Ленсінгтон Авеню та Східної сотої вулиці. Передаючи інструкції, Брандл рекомендував тут один англійський ресторан Так і сказав: За їх спагетті Сон Полпетте я готовий вбивати. Хто значить, це правда, але ти ще не посперечаєшся, так це те, що приміщення кафедри. Екзобіологи Корнельського університету, яку очолює Саган, розташовані геть поруч, у корпусі за пару кварталів звідси. Грегор відчиняє двері і озирається. Його погляд перехоплює офіціант. Столик на одного? На двох. У мене зустріч. Тут Грегор бачить Сагана в окремій кабінці в глибині ресторану. Він йому не впевнено звідти махає. Він уже тут. Грегор киває і посміхається астроному-екзобіологу, коли сідає за столик навпроти викладача. До них неквапом підходить офіціант із меню. «Готові замовляти?» «Я ж тільки прийшов», – стримано всміхається Саган. «Я не дуже впевнений, навіщо ви хотіли зі мною зустрітися, пане ем... Замзарш?» «Так?» Він явно вважає себе дотепником. «Ех, типова помилка генів». Грегор дозволив на це смикнутися в нижній губі. «Повірте, мені дуже шкода, що це взагалі потрібно», – відповідає він абсолютно щиро. Проте клімат в окрузі Колумбія не сприяє чіткості думок під час стратегічного планування. Я хочу сказати, що нам доводиться діяти за умов обмежень, які на нас покладає політичний процес. Перед нами стоять питання, на які потрібно давати відповідь, і нас не заохочують ставити нові питання. Тому мені просто хочеться погуманіти з людиною широких поглядів у неформальній обстановці про все, що вам здається вартим уваги. Я маю на увазі нашу ситуацію. В тому сенсі, що, можливо, ви маєте якісь напрями, що їх варто було би пропрацювати, і розгляд, яких зараз не лежить на столі. Саган подався вперед. «Дуже добре», – люб'язно відповідає він. «Але, чесно кажучи, мене трошки спантилює сам політичний процес. Ми ще не встановили контакт із жодним чужим розумом. Мені здавалося, ваш комітет саме і призначено для того, щоб давати оцінку різним політичним альтернативам, коли настане відповідний момент, і ми встановимо контакт. Мені же скидається на те, «Що ви зараз мені говорите? Ніби стратегія вже існує, і вас цікавить, чи вона, на мою думку, життєздатна. Я правий?» Грегор дивиться на нього. «Не можу це ні заперечити, ні підтвердити». Рівним голосом відповідає він. І це правда. «Але якщо ви хочете погіпотетизувати, я можу обговорювати самі ці теми, або замовкати, коли ви підбиратиметесь надто близько», – додає він із мовницьким прищуром очей. «Ага». По-хлопчачому вишкіряється у відповідь Саган. Зрозумів. Раптом посерйозніше він. Дайте вгадаю, ця стратегія ґрунтується на гарантованому обопільному знищенні, правда? Грегор знезав плечима і застережно кинув погляд в сторону. До них наближався офіціант. Я буду келих вашого червоного. Я швидше, говорить він, відсилаючи офіціанта. Стримування передбачає спілкування, правда? Цікавиться Грегор. Правда, погоджується Саган беручи столовий ніж і неуважно крутячи ним між великими вказівними пальцями. Але саме так ідіоти, перепрошую, наші законообрані лідери, дають раду загрозам. І я не бачу, щоб вони реагували на питання розумних не-людей, що здатні виготовляти собі інструменти так, як вони ставляться до інших проблем». Він прикипів поглядом до Грегора. «Чи правильно я вас зрозумів? Ваш комітет викликає мене тому, що насправді контакт між людським та нелюдським інтелектами вже відбувся». Принаймні, є ознаки того, що останній таки існує. Нашу стратегію поведінки при такій ситуації розробили десь іще в 60-ті – похмільні чмані після Кубинської війни. Вона дуже консервативна. Чужопланетяни – це такий собі зеленошкірий СРСР, а їхня єдина мова – це мова ядерної анігіляції. Тепер ця стратегія здається нікчемною до останньої букви, але ніхто не знає, чим її замінити, бо даних про нелюдський інтелект бракує. Я правий? Не можу це ні заперечити, ні підтвердити, відповідає Грегор. Саган зітхає. Ну що ж, давайте тоді грати по вашому. Він закрив меню. Готові замовляти? Мабуть так, не зводить із нього погляду Грегор. Кажу, тут дуже добре, спагетті комплекте, додає він. Справді, сміхається саган. Ну, тоді я його спробую. Вони замовляють, і Грегор знову чекає, поки офіціант піде геть. Припустимо, чи планетна раса існує, править він далі. Не одна. Вам відомо про множинні копії Землі. Незалюднені. Ми вже тут були. Тепер погляньмо. Припустимо, чужопланетяни не схожі на нас. Деякі досить упізнавані. племена приматів, що користуються інструментами з металу, Є морські гуртові істоти, які спілкуються ультразвуком. Але інші, власне більшість із них – це суцільні комахи, що послуговуються надзвичайно прогресивною біологічною інженерією для вирощування геть усього, що їм потрібно. Є навіть свідчення, що вони колонізували деякі зі спустошених порожніх земель. Вони агресивні і дуже територіальні. Вони настільки відмінні, що... Візьмемо для прикладу хоч таке. Ми вважаємо, що свідомість у них не постійне явище, а набувається тільки в моменти нагальної необхідності. Вони керують власним генетичним кодом і будують живі організми, пристосовані для всіх своїх потреб. Свідчень того, що вони хочуть установити з нами контакт, немає. Натомість є дані, що деякі з тих порожніх земель було спустошено і звільнено від людського населення саме ними. Через їхню ем, децентралізовану екосистему та біологічну інженерію проти них не працюють типові рішення. Маю на увазі військові. Грегор пильно стежить за виразним обличчя Сагана, коли знайомить його з цим сценарієм. В екзобіолога трохи збліднули щоки, коли його периферійні артерії дають раду шоку. Звідиці розширилися, зросла частота дихання. Його потові залози починають виділяти кислі феромони, на які починають реагувати органи Грегора в синусах носової порожнини. «Ви жартуєте?» – невпевнено питає Саган. В ньому промовляє розчарування. Як би то. Грегор ледве всміхнувся і видихає повітря повне окситоцинів та інших пептидних посередників, тонко настроєних на людський метаболізм. На кухні замість штатного шеф-кухаря, який зліг із харчовим отруєнням, Страви для сагана готує тимчасова підміна. Люди живуть своїми звичками. Коли астроному принесуть його їжу, то він її з'їсть, шукатиме розради в добрих найтках. От шкода, що в кухарям не пощастило. Вони не схожі на нас. Седді припускає, що не людський інтелект свідомий і радий буде спілкуватися з людьми. І що, власне, самі люди не є чимось таким винятковим. Та припустимо, що люди таки виняток. Людському виду скільки. Третина – мільйона років, а металеві інструменти і поселення створює всього 10 тисяч. А раптом типовий розумний вид обчислює свій вік мільйонами років. І при цьому розробляє потужні захисні механізми, які перешкоджають проникненню інших видів на свою територію. Це надзвичайно депресивно, подумавши хвилинку, погоджується Саган. Не впевнений, що готовий це повірити, не побачивши додаткових свідчень. Знаєте, адже саме тому ми хотіли скористатися тарілкою «Вересіво», щоби відправити повідомлення. Інші диски так далеко, що нам не зможе зашкодити, щоб нам не посилали у відповідь. Ракети мене жбурлятися точно не стануть. Не з такою другою космічною, що дорівнює понад 1600 метрів за секунду. А якщо повідомлення буде неприємне, то що ж, можна заткнути пальцями вуха. Підходить офіціант і подає Саганові легку закуску. Чому ви так кажете? Питає Грегор. Ну, по-перше, це ніяк не пояснює існування диска. Нам нічого подібного і близько не снилося. Але мені здавалося, сподівався я, я трохи уявляю, хто його зробив. Однак, судячи з того, що розповідаєте ви про комашинні колонії з прогресивними біотехнологіями, то це мало ймовірно. Ну, ми маємо деяку інформацію щодо цього, за спокійливим тоном говорить Грегор. Станом на зараз, вам важливо визнати, що наявні на диску види перебувають приблизно на однаковому рівні з нами за науковими і технологічними знаннями. Плюс-мінус пару сотень років. О, трохи пожавішав Саган. Так, праведалі Грегор. У нас є деяка інформація, про її джерела не скажу. Та хай там як. Ви ж помітили зміни в структурі галактики, яку ми пам'ятаємо? Як би ви їх схарактеризували? Хм, Саган набив повен рот смачних тевтелюк у тетродотоксиновій поливі. Це явно цивілізація третього типу за Кардашевим, якій вдалося загноздати весь енергетичний бюджет галактики. Що ще? Грегор усміхається. Ох, уже ці росіяни, одержимі виробництвом вугілля та сталі. Це інформаційна епоха, доктор Саган. На що були би схожі інформаційні ресурси, якби ними хтось користувався? І яке саме застосування їй би могла придумати неймовірно розвинута цивілізація? Узагана порожній погляд. Його виделка, навантажена обіцянкою смерті, завмерла на півдорозі до рота. Не знаю. А, усміхається він, узявши виделку в рота і киває. Невже ми живемо в такому природному заказнику? Або, може, це археологічний експеримент? Грегор знизує плечима. Люди, це тваринний вид, існування якого зумовлено часом, пояснює він. Так само, як і решта відомих нам розумних видів, що користуються інструментами. Нам вдалося їх усіх схарактеризувати, і час – це єдиний фактор, що їх об'єднує. Вони всі керують своїм минулим, прокладаючи собі шлях у майбутнє. У нас є джерела, які… Уявіть собі гру в «Поламаний телефон». Найбільш підтримувана і поширена ідея полягає в тому, що диск створили ті самі сили, які ми бачимо за роботою в перебудованій галактиці, для проведення на ньому, скажімо так, свого власного онтологічного експерименту. Роздивитися своє глибоке минуле – Ким вони були до того, як стали тим, ким стали. Вирішити, чи пройдений ними шлях був неминучий, або ж став малоімовірним наслідком. Це протилежна сторона дрейкового рівняння, якщо хочете. Саган здригнувся. Ви хочете сказати, що ми лише спогади? Відлуння минулого? Відтворене зігране через багато мільйонів років у майбутньому? Що це просто якийсь кошмарний жарт космічного експерименту, насправді підтанцьовка? Так, докторе Саган. Ніби намагається його розрадити Грегор. Хай та м'яка, диск значно менший від галактики, правда? Ну, я би не назвав цю підтанцьовку такою вже й неважливою. Ви ж не вважаєте таким своє дитинство. Ви ж замислюєтеся над тим, чи ваша нинішня версія, яка сидить переді мною, була неминучим продуктом вашого виховання. Чи, може, ви мали нагоду стати кимось цілково іншим, цивільним пілотом, наприклад, або банкіром? Чи навпаки міг хто-небудь інший стати вами? Які набіри поєднання обставин породжують астронома або екзобіолога? Чому би Богу не дати волю своєї допитливості? Отже, на вашу думку, це цілеспрямована інтроспекція і самозанурення. Галактичні цивілізації кортить роздивитися своє народження. Галактичному роєвому інтелекту заспокоює Грегор, милуючись із того, наскільки просто все йде із саганом. Пам'ятайте, інформація – це ключ. Чого раптом інтелект людського масштабу повинен вважатися найвищим рівнем? Увесь цей час він дихає окситоцинами та іншими пептидними нейротрансміттерами на Сагана. «Не дайте цим думкам зіпсувати ваш обід», – додає він, формулюючи це як спостереження, а не непрямий наказ. Саган киває і повертається до столових приборів. «Ця розмова надихає на роздуми», – говорить він, піднімаючи чергову порцію їжі до губ. «Якщо вона ґрунтується на надійних розвідданих, то вони мене турбують. Навіть якщо це й непрямі висновки». Мені доведеться їх обміскувати. Останнім часом я взагалі не думав у такому напрямі. Я впевнений, що в разі, якщо нам загрожує чужопланетна небезпека, ми дамо і раду. Грегор переконує Сагана, поки той пережовує ковтаєте тефтельки з нейротоксиновою оболонкою в томатному соусі. І на якось мить він удоволений, що може розслабитися і дозволити собі розкіш правди. Просто полиште все на мене. Я простежу, щоби, про всі ваші переживання дізналися потрібні люди. Потім ми якось здамо раду вашому пожитку, і все вийде якнайкраще.